Harmadik fejezet Miközben Péter Miller és Zigi egymás karjában aludt Hamburgban, Kastília sötétbe burkolózó dombjai fölött elsuhant az Argentin légitársaság hatalmas Argentinak koronádó típusú gépe, és rövidesen megkezdte a leszállást a Madridi Barajas repülőtéren. Az első osztály harmadik sorának egyik ablak melletti ülésén egy 60 év körüli, acélszürkehajú, nyírod bajuszt viselő férfi ült. A férfi csupán egyetlen fénykép létezett, amelyet 41-néhány éves korában készítettek. Azon rövidre nyílt haja látható, összeszorított ajka fölött nincs bajusz, a koponyája bal oldalát pedig borotva éles választék szeli ketté. Az a néhány ember, aki valaha is látta azt a képet, most alig ha ismerte volna fel a repülőgép utasában a kép eredetét, akinek választék nélküli, dús, hátrafésült haja szabadon hagyta homlokát. Az útlevelébe ragasztott fotó mindenben egyezett tulajdonosának új megjelenésével. Ugyanabból az útlevélből az is kiderült, hogy viselője egy bizonyos szenyor Ricardo Suertez, argentin állampolgár. A név saját találmánya volt, gonosz fintor a világ felé. Spanyolul a Suerte annyit tesz, mint szerencse, ami viszont németül Glük. A januári éjszakában elsuhanó légiutas Richard Glücksként látta meg a napvilágot, később SS tábornak rangot szerzett, és ilyen minőségében a birodalmi gazdasági hivatal vezetője volt, míg Hitlertől meg nem kapta a koncentrációs táborok főfelügyelője kinevezést is. Az NSK és Izrael körözési listáján Martin Borman, valamint a Gestapo volt főnöke Heinrich Müller után, ő volt a hármas számú közellenség. Neve a listán megelőzte még dr. Josef mengelét a halál auschwitz angyalát is. Ő volt az Odessa második embere, közvetlen helyettese Martin Bormannak, akire még 1945-ben terült rá a Führer palástja. Richard Glücks szerepe az SS büntetteiben legalább annyira különleges volt, mint ahogyan 1945. májusában megszervezte saját totális eltüntetését. Mint a zsidóírtás egyik kitervelője, túltett még Adolf Eichmannon is, bár fegyverhez egy ujja sem nyúlt soha. Ha a szomszédos ülése helyet foglaló egyenruhás utasnak elmondta volna valaki: Kiül mellette, aligha nem nagyon elcsodálkozik azon, hogy egy gazdasági hivatal volt vezetője vajon miért foglal el ilyen előkelő helyet a körözött háborús bűnösök listáján. Amennyiben kíváncsi kérdéseket tett volna fel, válaszul megtudhatta volna, hogy a németek által 1933 és 1945 között az emberiség ellen elkövetett bűntettek, mintegy 90 ával kétségeket kizáróan az SS vádolható. Ezeknek is úgy 80-90 áért elsősorban az SS két részlege volt a felelős, a Birodalmi Biztonsági Főhatóság és a Birodalmi Gazdasági Főhivatal. Egy gazdasági hivatal részvétele tömeggyilkosságokban valóban kisé különösen hangzik. Ehhez azonban előbb meg kell értenünk, hogyan szándékoznák véghezvinni vinni feladatukat. Nem csupán azt határozták el, hogy Európa összes zsidóját és a legtöbb szlávot megsemmisítik, hanem elképzeléseik szerint áldozataiknak még fizetniük is kellett eme kiváltságért. Az SS már jóval a gázkamrák üzembe helyezése előtt véghez vitte a világtörténelem legnagyobb rablását. A zsidóság esetében a fizetés három fokozatban történt. Először elrabolták tőlük üzleteiket, házaikat, gyáraikat, bankszámlájukat, bútoraikat, gépjárműveiket és ruháikat. Ezek után azt mondták nekik, és ezt legtöbbjük el is hitte, hogy áttelepítésről van szó, majd keletre, a haláltáborokba szállították őket annyi holmival, amennyit azok hamarjában tudtak kapkodni. Ez általában nem volt több két bőrönnél. Az Apple azután még ezt is elvették tőlük a rajtuk levő ruhákkal együtt. A 6 milliónyi ember csomagjaiból több millió dollárt érő zsákmány jött össze, mert az európai zsidók, különösen a lengyelek és a kelet-európaiak általában magukkal hordozták minden értéküket. Az SS Németországi Főhadiszállására vagonszám érkeztek a táborokból az aranykejhek, gyémántok, zafír és rubinkövek, ezüst tárgyak, napóleon aranyak, aranydollárok, és a legváltozatosabb fajtájú bankjegyek. Az SS valamennyi vállalkozása nyereséges volt. E profit egy részét a háború vége felé a birodalmi sassal fémjelzett aranyrudak formájában helyezték letétbe különböző bankoknál Svájcban, Liechtensteinben, Tangerben és Beirutban. Ebből a vagyomból alapították később az Odesszát. Az arany tetemes része még mindig Czürich utcái alatt pihen, a város titoktartó és a törvényeket a magunk módján értelmező bankárainak őrizetében. A kicsákmányolás második fázisában az áldozatok tulajdon testére került sor. Sok sok kalóriányi energia rejtett ezekben a testekben, amelyet ugyancsak nyereségesen lehetett felhasználni. Ezen a ponton a zsidók egyelővé váltak az oroszokkal és a lengyelekkel, akiknek elebe nem volt semmiük, amikor elfogták őket. A munkaképteleneket, mint haszontalanokat, kivégezték. A munkaképesek egy részét bérbeadták az eszes saját üzelmeibe vagy a német ipari koncernek, a Krupp, a tiszen, az Opel, az IG Farben és mások részére, ahol a szakképzetlen munkások után napi három márkát, a szakmunkások után napi négy márkát fizettek. Napi munka alatt azt a munkamennyiséget kell értenünk, amennyit 24 óra alatt minimális étkezés mellett maximálisan ki lehetett sajtolni az élő emberi testből. Ezzel a módszerrel emberek százezrei pusztultak el a munkahelyükön. Az SS valósággal állam volt az államban. Saját gyárai, műhelyei, tervezőgárdája, részlege, javító és karbantartó egységei voltak, beleértve saját szabászatát is. Szinte mindent maga állított elő, amire szüksége volt, és ehhez felhasználta a munkásokat, akik Hitler döntése értelmében az SS tulajdonát képezték. A kizsákmányolás harmadik fázisában a hullákat hasznosították. Az emberek mesztelenül mentek a halálba, de vagonszám hagyták hátra a cipőket, zoknikat, borotvajcseteket, szemüvegeket, zakókat és nadrágokat. Hátrahajták a hajukat is, amelyet visszaszállítottak a birodalomba, hogy a téli harcokhoz nemes csizma készüljön belőle. Visszamaradtak az aranyfogtömések is, amelyeket fogókkal rángattak ki a hullák szájából, hogy később aranyrudak formájában, cürikben kerüljenek letétbe. Kísérletet tettek arra is, hogy a csontokból műtrágyát, az emberi zsírból pedig szappant készítsenek, de ez nem bizonyult elég gazdaságosnak. A 13 millió ember legyilkolásával kapcsolatos gazdasági ügyek főhatósága a birodalom főhivatala volt, az az intézmény, amelynek egykori vezetője azon a hajnalon az éppen leszálláshoz készülődő repülőgép 3B jelű ülését foglalta el. Glücks nem a vására vinni a bőrét és azzal kockáztatni a szabadságát, hogy sikeres szökése után visszatér Németországba. Erre nem is volt szüksége. A titkos alapból csinos summa ütötte a markát, amely bőségesen elegendő volt ahhoz, hogy hátra levő napjait Dél-Amerikában éljele. Az 1945-ös események nem tudták megrendíteni töretlen hűségét a náci eszmék iránt. Ez a tény, valamint korábbi, előkelő pozíciója magas és megbecsült helyet biztosított számára az argentínai náci emigrációban, ahonnan az Odesszát irányították. A gép simán landolt, és az útlevél ellenőrzésnél sem volt probléma. Az első osztály harmadik sorában ülő utas olyan folyékonyan beszélt spanyolul, hogy már régóta dél-amerikainak nézte mindenki. A repülőtér épülete előtt taxiba ült, és régi szokásához híven a Zurburán hoteltől egy háztömnyire fekvő címet mondott be a vezetőnek. Miután Madrid közepén megálltak, kifizette a taxit, majd kézipodjászait marokra fogva gyalog tette meg az utolsó 200 métert a szállodáig. Szobafoglalását már előzőleg telekszen visszaigazolták. Bejelentkezett, majd felment a szobájába, hogy megfürödjék és borotválkozzék. Éppen kilenc óra volt, amikor halkan kopogtattak az ajtaján. Három kopogás, szünet, majd újabb két koppantás. Kinyitotta az ajtót, majd amikor látogatóját felismerte, hátra lépett, hogy utat engedjen neki. A jövevény becsukta maga mögött az ajtót, vigyázba vágta magát, és keze a magasba lendült. Zik, Glücks tábornok jóváhagyólag bólintott a fiatalabb férfi felé, és ő is meglendítette jobb kezét. Heil, mondta valamivel csendesebben, és kínált kínálta látogatóját. A vele szemben álló férfi ugyancsak német volt, egykori SS-tiszt, aki az Odessa Nyugatnémetországi hálózatát vezette. Nagy megtiszteltetésnek vette, hogy egy ilyen magasrangú előjáró személyes tárgyalásra hívja Madridba. Sejtette hogy a dolognak alig hanem köze lehet Kennedy elnök 36 órával korábban bekövetkezett halálához. Ebben nem is tévedett. Glücks tábornok mindkettőjüknek kb. töltött a mellette álló reggelizőtálcáról, és szertartásos óvatossággal rágyújtott egy hatalmas szivarra. Valószínűleg sejti miért vállaltam ezt a váratlan és nem is veszélytelen európai utat, kezdte. Mivel nem szeretek a szükségesnél tovább tartózkodni ezen a földrészen, rövid leszek és azonnal a lényegre térek. E a figyelmes várakozással húzta ki magát. Kennedy halott, és ez számunkra nagy szerencse, folytatta a tábornok. A dologból ki kell aknáznunk mindent, ami előnyös lehet a számunkra. Ebben nem hibázhatunk. Tud követni? Elviekben tökéletesen, tábornok úr, válaszolta készségesen a fiatalabb férfi. De pontosan mire gondol? A bonni árulók és a telabivi disznók közötti titkos fegyverszállítási megállapodásra gondolok. Hallott már róla? Tud arról hogy Németországból harckocsikat, gépfegyvereket és egyéb fegyverzetet készülnek Izraelbe szállítani? Igen, természetesen. Azt is tudja, hogy szervezetünk tőle telhető eszközzel segíti az egyiptomiakat, hogy teljes győzelmet arathassanak az eljövendő harcban? Igen. Ennek érdekében már meg is kezdtük a német tudósok toborzásának szervezését. Glücks tábornok bólintott. Erre majd később visszatérünk. Én arra utaltam, hogy megállapodásunk értelmében arab barátainkat a lehető legrészletesebben kell informálnunk erről a hitszegő paktumról, hogy ők azután a különböző diplomáciai csatornákon megfelelő módon tiltakozhassanak bomban. Az arab tiltakozások eredményeként Németországban létrejött egy csoport, amely erőteljesen ellenzi a fegyverszállítási szerződést politikai alapon, mivel az nyugtalanságot vált ki arab körökben. Ez a csoport tulajdonképpen tudtán kívül a mi malmunkra hajtja a vizet, és már a kormány szintjén gyakorol nyomást arra bolond Erhardra, hogy lépjen vissza a szerződéstől. Értem ön, tábornok úr. Helyes. Erhard mindez ideig nem lépett ugyan vissza, de már többször megingott. A német-izraeli ügylet támogatóinak az volt az egyik fő érve, hogy a szerződés maga Kennedy támogatja, Erhard pedig mindent megtesz, amit csak Kennedy akar. Igen, ez igaz. De Kennedy halott. A látogató lelkesedéstől csillogó szemmel dőlt hátra székében, amikor agyában megvilágosodtak a váratlan fordulatban rejlő lehetőségek. Az SS tábornok a kávés csészébe pöccintette szivarjáról a legalább 3 centis hamut, majd az izzó parázssal felébökött. felé bökött. Mindebből következik, hogy az év hátralevő részében az nsk beli politikai akciókban résztvevő barátaink és támogatóink elsődleges feladata a lehető legszélesebb körben fellépni a fegyverszállítás ellen és kedvező közhangulatot kelteni Németország igazi, hagyományos barátai az arabok mellett. Ez megoldható. A fiatalabb férfi szélesen elmosolyodott. Bizonyos kapcsolatain kairói kormánykörökben el fogják érni, hogy a diplomáciai szintű tiltakozás a saját és más országok nagykövetségein keresztül folyamatos legyen. Más arab barátaink pedig arról gondoskodnak, hogy az arabok és német barátaik tüntetéseket tartsanak. Ön fogja koordinálni a sajtótevékenységet az általunk titokban támogatott lapoknál és magazinoknál, valamint a nagyobb lapokban elhelyezett sajtóhirdetések esetében. Ugyancsak ön fogja megszervezni a kormányhoz közelálló közalkalmazottak és politikusok lobbyját, akiket előzőleg természetesen meg kell győzni arról, hogy a közvélemény nyomására maguk is ellenezzék a fegyverüzletet, hogy így még nagyobb súlyjal léphessünk fel. A fiatalabb férfi összeráncolt a szemöldökét. Ma nagyon nehéz Izrael ellenes hangulatot kelteni az NSK-ban, jegyezte meg halkan. Erről nincs is szó, csattant a másik válasza. A megközelítés mondja igen egyszerű. Az NSK praktikus okok miatt nem teheti meg, hogy elidegenít magától 80 millió arabot ilyen oktalan és állítólagos titkos fegyverszállítások miatt. Ezekre az érvekre sok német figyel majd fel, főleg a diplomaták. A külügyminisztériumban dolgozó barátaink segítségére is számíthatunk a szükséges pénzügyi alapokat természetesen rendelkezésére bocsátjuk. A lényeg az, hogy mivel Kennedy halott, és mivel nem valószínű, hogy Johnson ugyanazt a zsidóbarát politikát képviselni, állandó nyomás alatt tartsuk Erhardot minden szinten, még a saját kabinetjében is annak érdekében, hogy függesse fel a fegyverüzletet. Ha sikerül megmutatnunk az egyiptomiaknak, hogy a bonni külpolitika a mi akciónk miatt irányt változtat, Kairóban meredeken emelkedik majd az Ázsiónk. A látogató bólintott néhányszor, mintha már maga előtt látná a kampány körvonalait. Meg lesz, mondta. Remek, felelte Glücks tábornok. Látogatója most felpillantott. Tábornok úr, említette, hogy a jelenleg Egyiptomban dolgozó német tudósok, igen, valóban azt mondtam, hogy erre még visszatérünk. Ő képviselik a második hadoszlopot abban a tervünkben, hogy egyszer mindenkor mindenkorra leszámoljunk a zsidókkal. Bizonyára hallott már a heluáni rakétákról. Igen, uram, legalábbis körvonalakban. De ugye azt nem tudja, hogy valójában mi célt szolgálnak. Nos, természetesen feltételezem, hogy... hogy majd néhány tonna nagy erejű robbanóanyaggal szórják meg Izraelt? Glücks tábornok szélesen elmosolyodott. Nagyobbat nem is tévedhetett volna. Azt hiszem, itt az ideje, hogy elmeséljem, miért olyan életbe vágóan fontosak számunkra azok a rakéták és az emberek, akik építik őket. Glücks tábornok hátradőlt, a mennyezetre bámult, és elmondta beosztottjának a heluáni rakéták valódi rendeltetését. A háború utáni időszakban még Faruk király uralkodása idején látszik, és volt eszeszeg ezrei menekültek Egyiptomba, ahol a Nílus partján biztos menedékre leltek. A jövevények között volt jó néhány tudós is. Faruk még az őt megbuktató államcsígy előtt megbízást adott két német tudósnak, hogy tanulmányozzák egy rakétákat előállító üzen felállításának lehetőségeit. Ez 1952-ben történt, a két tudós neve pedig Paul Görke, illetve Rolf Engel volt. A tervet néhány évre félretették, amikor Nagib majd utána Nasser vett át a hatalmat, de az egyiptomi erők 1956-os sínai félszigeti veresége után Nasser állítólag megesküdött, hogy egy napon megsemmisíti Izraelt. Amikor 1961-ben Moszkva végleg nemet mondott a nagyobb hatótávolságú rakétákkal kapcsolatos egyiptomi kérésekre, az egyiptomiak újra életre keltették a Görgen-Engelféle rakétagyártó üzemtervét is. A nyugatnémet professzorok az egyiptomiakkal karöltve még ugyanabban az évben pénzt, időt és fáradtságot nem kímélve, felépítették és átadták Heluánban, Kairótól Északra a 333-as számú gyáretséget. Egy gyárat megnyitni egy dolog. Rakétákat tervezni és építeni teljesen másügy. Nasser néhány támogatója, akik közül igen soknak volt a II. világháborúig visszavezethető előélete, réges-régen szoros kapcsolatban állt az Odessa egyiptomi képviselőivel. Ők voltak azok, akik megoldást ajánlottak Egyiptom legégető problémájára, nevezetesen arra, hogy honnan szerezzék be a rakéták előállításához szükséges tudósokat. Sem a Szovjetunió, sem Amerika, Anglia vagy Franciaország nem volt hajlandó egyetlen ember sem adni. Az Odessa azonban rámutatott, hogy a rakéták, amelyekre Nassernek szüksége van, mind méretben, mind hatótávolságban rendkívüli módon hasonlítanak azokra a V2-es típusú rakétákra, amelyeket Werner von Braun és csoportja mündében épített, hogy majd velük bombázzák Porig london A csoportnak számos tagja továbbra is rendelkezésre állt. 1961 vége felé megkezdődött a nyugatnémet tudósok beszervezése. Sokan közülük a Stuttgárti repülésügyi kutatóintézetben dolgoztak legtöbbjük el volt keseredve, mert az 1954. évi Párizsi szerződés megtiltotta az NSZK-nak, hogy bizonyos területeken, nevezetesen a nukleáris fizikában és a rakétakutatásban kutatási vagy gyártási tevékenységet fejtsen ki. Állandó hiány mutatkozott a kutatáshoz szükséges anyagiakban is. A tudósok között nem kevés olyan akat, aki számára túlságosan is nagy kísértést jelentett, amikor napsütötte munkahelyet, korlátlan kutatási támogatást és valódi rakéták tervezését kínálták fel nekik. Az Odessa dr. Ferdinand Brandnert az SS-egykori őrnagyát bízta meg az nsk ban a tudóstoborzás vezetésével. Brandner egy bizonyos Heinz Krug névre hallgató volt ss őrmester vett maga mellé beosztottként. Kettesben azután átfésülték az egész nyugatnémetországot, országot, hogy felhajtsák azokat, akik hajlandók arra, hogy Egyiptomba menjenek és felépítsék a rakétákat. Olyan fizetéseket ajánlottak, hogy bőven akadt jelentkező. Valamennyi közül kiemelkedett Wolfgang Pilz professzor, akit a háború utána franciák alkalmaztak, és ilyen minőségében a Dogel-féle űrprogram alapját képező francia Veronique Rakéta atya lett. Pilz professzor 1962 elején utazott Egyiptomba. Együtt utazott vele a B2 kutatócsoport voltakja, dr. Eugen Zenger és felesége Iréne, valamint dr. Joseph Eyszik és dr. Kirchmayer. Valamennyien a hajtóanyagok előállításával kapcsolatos kérdések kiváló szakértői voltak. Munkájuk első eredményét 1962. július 23-án az egyiptomi köztársaság megalakulásának 8. évfordulója alkalmából rendezett kairói díszszemle során láthatta meg a világ. A lelkesen éjjelző tömeg előtt méltóság teljesen eldübörgött az 500 km hatótávolságú El-Kahira és a 300 km hatótávolságú El-Zafira rakéta bár a rakétáknak csupán a külső burkolata volt valódi, és nem volt bennük sem üzemanyag, sem robbanófej, mégis ezek voltak az első darabjai annak a 400-as sorozatnak, amelyet egy napon Izraelre akartak kilőni. Glücks tábornok szünetet tartott, beleszívott szivarjába, majd visszatért a jelenre. A gond csupán az, hogy hiába oldottunk meg a rakétatestek, a robbanófejek és a hajtónya kérdését, egy irányított rakétakulcskérdése mégis maga a távirányító célba juttató rendszer. Szivarjával látogatója felé bökött. És éppen ez volt az, amit nem tudtunk Egyiptom rendelkezésére bocsátani, folytatta. Egyszerűen nem volt szerencsénk. Irányító rendszerekkel foglalkozó tudósok Stuttgartban és máshol is vannak, de egyetlen valamire valót sem tudtunk közülük rávenni arra, hogy Egyiptomba költözzék. Az összes kiküldött emberünk aerodinamikai, meghajtási, illetve robbanófej specialista volt. Ígéretet tettünk Egyiptomnak, hogy megkapja a rakétáit, és ezt meg is tartjuk. Nasser elnöknek eltökélt szándéka, hogy egy napon újabb háborút indít Izrael ellen. És így is lesz. Meggyőződése, hogy harckocsiai és katonai önmagukban is elegendők lesznek a győzelemhez. A mi információink már közel sem ennyire derülátóak. Lehetséges, hogy a létszámfülény kevés lesz. Gondolja csak el, milyen kellemes helyzetbe kerülhetünk, ha a több milliárd dollárért megvásárolt szovjet fegyverzet kudarca után éppen a mi hálózatunkon keresztül beszervezett tudósok rakétái vívnák ki a győzelmet. Megingathatatlan pozícióba kerülnénk, és ez kettős győzelmet jelentene. Egyrészt örök hálára köteleznénk a közel ahol a mijaink biztos otthonra találhatnak, másrészt elérnénk, hogy egyszer mindenkorra megsemmisüljön a zsidó disznók állama. Így módon a haldokló fűrer utolsó kívánságát is teljesítenénk. Óriási a kihívás, és most az egyszer nem valhatunk kudarcot. A beosztott értetlen döbbenettel figyelte előjáróját, aki izgatottan járt fels alá a szobában. Bocsásson meg, tábornok úr, de 400 közepes robbanó erejű töltet vajon képes lesz a zsidók végső megsemmisítésére? Komoly károkat okozhatnak, de totális megsemmisítést. Glücks sarkon fordult és győzelmes mosolyja tekintet látogatójára. Te micsoda robbanó töltetek? kiáltott fel. Csak nem képzeli, hogy egyszerű robbanóanyagot pocsékolunk azokra disznókra. Nasser elnök elfogadta a javaslatunkat, hogy a kahira és zafira rakétákba más típusú töltet kerüljön. Némelyikben koncentrált bubópestis tenyészetek lesznek, mások magasan a földfenszín felett robbannak majd, és sugárzó kobalt hatvanas izotópok záporával árasztják el Izrael egész területét. Néhány órán belül vagy a baktérium, vagy a gamma-sugár fertőzés végez velük. Hát ezt tartogatjuk a számukra. A másik tátott szája bámult rá. Fantasztikus, suttogta. Azt jut eszembe, amit tavaly olvastam valamilyen svájci tárgyalásról, csak a szóbeszédről persze, mert a dolgok legtöbbje zárt ajtók mögött maradt. Tehát igaz. De tábornok ez zseniális. Az bizony, és egyúttal elkerülhetetlen is, feltéve, hogy az Odesszának sikerül olyan irányító rendszerekkel felszerelni a rakétákat, amelyek nem csupán a megfelelő irányba viszik őket, hanem pontosan oda, ahol robbanniuk kell. A rakéták távirányító rendszerével kapcsolatos kutatások felelőse jelenleg Németországban dolgozik. A fedőneve neve Vulkan. Talán emlékszik, a görög mitológiában vulkánusnak nevezték azt a kovácsot, aki Zeus villámait készítette. – Egy tudós? – kérdezte izgatottan a látogató. – Nem, egyáltalán nem az. Amikor 1955-ben el kellett tűnnie, az ilyen esetekben szokásos eljárás szerint visszatért volna Argentinába, mi azonban arra kértük az ön elődjét, hogy azonnal szerezzen neki egy olyan hamis útlevelet, amelyen mégis az nsk ban maradhat. Azután Czüriből 1 egymillió dolláros támogatást kapott, hogy üzemet nyithasson a szövetségi köztársaságban. Az üzem eredetileg más típusú kutatások fedőszerveként működött volna, azokról a kutatásokról azonban átmenetileg lemondtunk a heluáni rakéták irányítórendszere javára. A vulkán által irányított üzem most tranzisztoros rádiókat gyárt, de ez természetesen álcázás. A gyár kutató részlegében egy tudós csoport most is lázasan dolgozik annak a célba juttató távirányító rendszernek a kidolgozásán, amelyel a heluáni rakétákat fogják felszerelni. Miért nem mennek Egyiptomba? kérdezte a látogató. Glücks ismét elmosolyodott, majd folytatta a járkálást. Nos, éppen ez a zseniális az egészben. Említettem már önnek, hogy az nsk ban vannak ugyanolyan emberek, akik képesek ilyen rendszerek megtervezésére, de egyiküket sem sikerült rábírnunk, hogy kivándoroljanak. Azok, akik most a vulkánféle üzem kutató részlegében dolgoznak, úgy tudják, hogy szigorúan titkos munkát végeznek a Bonni hadügyminisztérium részére. Beosztottja olyan hirtelen pattant fel, hogy kávé a szőnyegre ömlött. Magasságoség! Ezt hogy az ördögbe csinálták? Alapjában véve pofon egyszerű. Említettem, hogy az NSK a Párizsi Szerződés értelmében nem foglalkozhat raketakutatással. Nos, a vulkánnak dolgozó tudósok a Bonni hadügyminisztérium egyik magas rangú tisztségviselője előtt tettek titoktartási fogadalmat, aki történetesen a miénk közül való. Társaságában egy olyan tábornok is jelen volt, akit a tudósok még a háborúból ismerhettek. Valamennyien készek arra, hogy dolgozzanak a hazájukért még a párizsi szerződés ellenére is, de azt nem kívánhatjuk tőlük, hogy ugyanazt Egyiptomért is megtegyék. Tehát most úgy tudják, hogy a hazájukért dolgoznak. A költségek természetesen riasztóak. Az ilyen jellegű kutatásokat általában csak egy nagy hatalom tudja vállalni. Az egész program jelentősen csökkentette titkos pénzalapunkat. Most már megérti, milyen fontos nekünk vulkán. Természetesen, felelte az Odessa nyugatnémet vezetője. Lehetséges volna a programot akkor is folytatni, ha történne vele valami? Nem. Ő egy személyben tulajdonosa és vezetője a gyárnak, illetve a cégnek. Ő az elnök, az ügyvezetőigazgató, az egyetlen részvényes és a pénzügyi vezető. Csak ő folyósíthatja a tudósok fizetését és a hatalmas kutatási költségek fedezetét. A cég más alkalmazottaival egyetlen tudós sem érintkezik, és az alkalmazottak közül senki sincs tisztában, a túlméretezett kutatási részleg valódi rendeltetésével. A többi munkás úgy tudja, hogy az elzárt részlegben olyan mikroáramkörökkel foglalkoznak, amelyekkel áttörés lehet majd elérni a transzisztor piacon. A titkolózás magyarázata, védekezni kell az ipari kémek ellen. A két részleg között vulkán az egyetlen összekötő kapocs, nélkül az egész terv összomlana. Szabad tudnom az üzem nevét? Glücks tábornok gondolkodott egy pillanatig, majd mondott egy nevet. Társa döbbenten nézett rá. De hiszen azokat a rádiókat ismerem, tiltakozott. Persze, jó nevű cégről van szó, amely jó nevű rádiókat állít elő. És az igazgató, ő, igen, ő vulkán. Most már beláthatja, mennyire fontos az az ember és a munka, amelyet végez. Éppen ezért még egy instrukciót kap tőlem. Tessék! Glücks tábornok egy fényképet húzott elő a zsebéből, és átnyújtotta a látogatójának. Az hosszan, figyelmesen nézte a képen látható arcot, majd megfordította a képet és elolvasta a bal oldalán feltüntetett nevet. Uramisten! Azt hittem, Dél-Amerikában van. Glücks a fejét rázta. Ellenkezőleg. Ő vulkán. Munkája most kritikus stádiumhoz érkezett. Következésképpen, ha bárhonnan tudomást szerez arról, hogy valaki, akárki kellemetlen kérdéseket tesz fel vele kapcsolatban, akkor a kérdezőt el kell... Nos, el kell kedvetleníteni. Először figyelmeztetés, utána végleges rendezés. Tud követni kamerád? Senki, megismétlem, senki nem leprezheti le vulkánt. Az tábornok felállt. Látogatója ugyanitt tett. Ez minden, mondta Glücks. Minden tud, amit tudnia kell.